וייך את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרחב. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה. אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו, כי עזב את אדוני אלוהי אבותיו. גם הוא עשב אמות בהרי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, וידח את יהודה. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא, לאמור, כה אמר ה' אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי אסע מלך יהודה. ותלך בדרך מלכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים, כהזנות בית אחאב, וגם את אחיך ואת אביך, הטובים ממך, הרגת. הנה ה' נוגף מגיפה גדולה בעמך. ובבניך, ובנשיך, ובכל רכושך. ועתה בחוליים רבים במחלה מעיך, עד יצאו מעיך מן החולי, ימים על ימים. ויער אדוני על יהורם, את רוח הפלישתים והערבים, אשר על יד כושים. ויעלוב יהודה, ויבקעוה, וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך, וגם בניו, ונשב, ולא נשאר לו בן, כי אם יהוא אחז כתון בניו. ואחרי כל זאת נגפו אדוני במעב, לא חולי לאין מרפא. ויהי לימים מימים, וכעת צאת הקץ, לימים שניים, יצאו מעב עם חוליו, וימות בתחלואים רעים. ולא עשו לו עמו שרפה, כשריפת אבותיו. בן שלושים ושתיים היה ומולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בלא חמדה, ויקברוהו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים.